اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم لسهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada malam ini melalui Pish pertubuhan Kebajikan Darul Tawahid cawangan Kedah kita ucapkan Jazahumullahu khairan moga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan uh, Pada uh, al-qaimin yang uh, menguruskan uh, pertubuhan ini dan yang menganjurkan uh, kuliah uh, kita uh, saban uh, setiap bulan uh, setiap minggu uh, demi untuk uh, menyampaikan menyebarkan ilmu dan juga Dakwah kepada masyarakat, fadzahum Allah kiran. Bismi Allah Subhanahu Wa Taala. Membalas mereka dengan kebaikan yang banyak. Muslimin Muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita masuk ke satu lagi surah yang baru daripada tafsir. Teysir Al-Karim Al-Rahman, di tafsir kalam Al-Mannan, karya Syeikh Al-Alal Al-Alama Hamzah Rhaman ibn pada malam ini k-tafsir Surat Al-Fil, tafsir Surat al fil tafsir surat fil surah ini disebut dengan nama al-fil atau pun alam tarakaifa disebut juga dengan surah alam tarakaifa al-fil artinya uh, gajah dan uh, ini antara surah yang uh, dinamakan dengan uh, nama gajah nama binatang Uh, diambil daripada peristiwa uh, tentera bergajah uh, daripada surah ini uh, kita pernah juga melihat uh, misalnya contohnya surah Al-Baqarah juga uh, berkaitan tentang binatang uh, jadi ini antara nama-nama uh, surah yang berkait dengan binatang begitu uh, juga ada misalnya dalam surah Al-Kahfi uh, bukan nama surah tetapi uh, disebut Ataupun diceritakan tentang binatang Perihal binatang a, Di dalam Al-Quran Al-Karim Jadi a, Kisah ini yang a, Ataupun surah ini yang menonjol daripada surah ini Adalah berkenaan tentang a, Kisah a, tentera bergajah a, Ataupun Ashabul Fil Kata Syekh As-Saudi Ta'ala Awahiyah makiyatun. Wahiyah makiyatun. Jadi surah ini termasuk di dalam di dalam uh, kubulan surah uh, makiah. Uh, seperti mana kebanyakan surah-surah yang sebelum ini yang kita lihat uh, boleh dikatakan kebanyakannya adalah surah uh, makiah. Begitu melihat uh, apa lagi uh, surah ini yang menceritakan tentang uh, tentera bergajah. Sudah tentulah Ia lebih dekat dengan uh, Makiyah Berbanding dengan, dengan Madaniyah Yang merujuk kepada sesuatu, sesuatu Yang merujuk kepada suatu peristiwa uh, Yang berlaku sebelum daripada Hijrah Nabi SAW Bahkan Sebelum daripada uh, Kelahiran uh, baginda Nabi SAW Secara umum kalau kita lihat uh, Dari sudut Uh, Maksat surah ini apa uh, tujuan ataupun fokus yang nak dibawa daripada surah ini adalah bagaimana Allah subhanahu wa taala melalui surah ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah subhanahu wa taala menjaga uh, rumahnya yang suci baitullahil haram dan uh, menggambarkan ataupun menyampaikan kepada menyampaikan rasa tenang, rasa tenang kepada orang-orang yang beriman, dan juga sebagai suatu amaran terhadap orang-orang yang musyrik. Maksudnya Tuhan Kaabah ini, Robu al-Bait, Tuhan Kaabah ini pemilik Kaabah ini ataupun Baitullahil Haram ini sangat berkuasa. Maka sudah tentu Allah subhanahu taala akan mempertahankan orang-orang yang beriman dan akan menghukum orang-orang yang melakukan kesyirikan kepadanya dan melalui surah ini juga Allah subhanahu taala seolah-olah memungkit ataupun meminta orang-orang Quraisy untuk mengenang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga uh, bumi haram ini, tanah haram ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga uh, Kaabah yang sangat mulia ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dan memaling uh, segala gangguan uh, terhadap uh, rumah Allah subhanahu wa ta'ala termasuklah uh, tentera bergajah ini yang mana mereka uh, telah berazam telah berusaha untuk menghancurkan Kaabah tetapi sebaliknya mereka yang dihancurkan mereka telah melakukan perancangan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menggagalkan perancangan mereka mereka itu adalah uh, kaum Nasrani mereka adalah orang yang beragama Kristian Uh, walaupun ketika itu uh, agama Kristian dilihat sebagai agama yang agama Samawi yang mempunyai kitab-kitab suci, yang mempunyai para nabi yang lebih dekat dengan Islam berbanding dengan Quraisy ketika itu yang merupakan uh, penyembah berhala walaupun terdapat saki baki ajaran uh, hanif uh, ajaran nabi ibrahim alaihi tetapi mereka telah melakukan uh, kesyirikan dan pelbagai bentuk uh, jenayah ataupun amalan jahiliah di dalam masyarakat mereka tetapi itu pun Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah telah uh, memihak kepada mereka yakni dengan menyelamatkan mereka melindungi mereka dengan menghancurkan tentera bergajah yang beragama Kristian begitu juga kita dapat kita akan lihat daripada surah ini bagaimana peristiwa tentera bergajah ini menjadi salah satu mukadimah, salah satu tanda kepada lahirnya seorang nabi kepada pengutusan uh, seorang nabi bahkan nabi yang terakhir uh, nabi yang penutup yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada uh, tahun tersebut tahun di mana tentera bergajah datang ingin menyerang Kaabah jadi ini uh, serba sedikit yang dapat kita lihat uh, topik ataupun uh, fokus daripada surah ini Bismillahirrahmanirrahim dan rahmati Allah SWT sekalian Baik, uh, insya Allah kita akan uh, mulakan seperti biasa kita akan mula dengan membaca terlebih dahulu uh, surah ini a'udhu billahi minas syaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سديل فجعلهم كعصف مأكل الحمد لله هذه الصورة Al-Fil ini terdiri daripada uh, lima ayat mungkin kalau kita nak lihat sedikit berkaitan tentang uh, tajwid, misalnya uh, misalnya pada perkataan uh, tawm pada perkataan Tawm-Nil uh, contohnya uh, di situ terdapat huruf Dhad yang sukun, yang mati Ha, jadi huruf bat ini Tidak termasuk uh, Di dalam huruf Qalqalah Huruf yang dilantunkan ha, Dia tidak termasuk dalam huruf Qalqalah, maka kerana itu apubi, uh, Dia tidak boleh Dilantunkan, ha, jadi uh, Sebahagian orang mungkin dia baca uh, Tidak cermat Maka huruf bat itu dilantunkan Seperti huruf Qalqalah Taw liel Jadi setengah orang mungkin dia akan baca Taw -lil. Talbanil itu telah jadi kalqalah, telah dilantunkan. maka perlu diperhatikan pada huruf bad, tadi matikan, tidak dilantunkan. Talbanil, talbanil itu pada huruf huruf bad. Jadi huruf bad ini antara sifatnya dipanggil dengan istitalah yang pertamanya. Dari sudut makhrashnya Huruf bat ini Dikeluarkan daripada Bahagian tepi lidah Bahagian tepi lidah Kalau kita boleh bayangkan lidah itu Ada hujungnya Dan ada bahagian tepinya Jadi bahagian tepi lidah itu Ditekan kepada Gigi geraham sebelah atas Dan hujung lidah Uh, diletakkan pada uh, hujung langit, di belakang gigi kapak uh, hujung lidah di belakang uh, gigi, ka gigi kapak dan di tepi lidah ditekankan kepada geraham uh, sebelah atas sama ada geraham sebelah kanan ataupun sebelah kiri tetapi kebanyakan uh, kebanyakan orang biasanya akan meletakkan pada geraham atas sebelah kiri. Jadi uh, sebab tu dipanggil istitalah sebab huruf ba ini dia memakan makhraj yang paling besar sepanjang uh, sepanjang uh, lidah itu. Jadi huj daripada hujung lidah termasuk dengan bahagian uh, tepi lidah sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jadi kalau ditekankan pada geraham sebelah atas kiri maka kita akan pakai bahagian kiri lidah. Bo, bo, al, bo dan huruf bo ini termasuk di dalam uh, huruf isti'ala. Huruf isti'ala maksud huruf isti'ala adalah uh, ketika kita ingin menyebut huruf ini maka kita mesti mengangkat uh, Pangkal lidah Kita mesti mengangkat pangkal lidah Maka kerana itu Apabila pangkal lidah itu diangkat Maka ditinggikan Kerana itu dipanggil dengan huruf isti'ala Dan huruf huruf isti'ala ini Termasuk di dalam huruf-huruf yang uh, Tafkhim, yang tebal Yang tebal Maka kerana itu huruf dad Kalau dia berbaris atas Maka dia mesti dibunyikan dengan tebal ba ba kita tak boleh bunyikan ba, ba sebab dia maksudnya dia kalau macam ejaan tu bukan D H A tapi dia akan jadi D H O ba ba sebab untuk mendatangkan uh, sifat tebal itu uh, jadi ini pada huruf bad yang perlu uh, kita perhatikan jadi saya rasa mungkin itulah satu uh, sebagian uh, sikit yang kita tunjuk berkaitan dengan tajwid uh, seperti mana kebiasaan kita sebelum ni disebabkan surah ini surah-surah lazim jadi biasanya kita akan uh, tunjuk ataupun uh, isyaratkan sikit-sikit yang berkaitan dengan tajwid supaya kita dapat membaca surah-surah lazim ini dengan sempurna uh, di samping kita memahami dan menterdabur ayat-ayat uh, daripada surah-surah lazim ini. baik dan seterusnya kita melihat kita masuk kepada tafsir qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita manfaat di dunia dan akhirat daripada ilmu al syekh salih rahimahullahu taala katib beliau jadi kita dapat lihat di sini keseluruhan surah ini dengan uh, sekali tafsir dalam satu perenggan sahaja uh, dan inilah kebiasaannya dalam uh, pendekatan syekh dalam mentafsirkan uh, pendekatan syekh di dalam tafsir ini yang kita sebut dengan tafsir Ijmali uh, tafsiran uh, secara umum di mana adakalanya syekh akan merangkumkan uh, beberapa ayat uh, di dalam satu perenggan dan tidak memperincikan uh, setiap Patah perkataan untuk dijelaskan ataupun ditafsirkan, seperti mana kebiasaan uh, mufasir yang mentafsirkan secara tahlili, secara uh, analisa. Jadi pendekatan syekh adalah uh, pendekatan tafsir ijmali, tafsiran secara secara umum, uh, lebih fokus kepada uh, memberikan makna umum daripada sesuatu ayat. كتب اليوم أي يعني أمر أتي من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن للعرب مدافعة وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل أي متفرقة تحمل أحجارا محماتا من سجين فرمتهم بها وتتبع وتتبعت قاصيهم ودانيهم فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول وكف الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم وقصتهم معروفه مشهوره وكانت تلك السنه التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت من جمله ايرهاصات دعوته ودله رسالته فلله الحمد والشكر. jadi ringkas saja tafsiran syekh ini dalam satu perenggan kata beliau yakni ama raaita tidakkah kamu melihat di sini dibaca dengan ama bukan amma kalau amma pun tapi di sini kalau ama raaita tidakkah kamu melihat alam tara ama raaita tidakkah kamu melihat ataupun di sini ramai juga mufassirin yang eh uh, menyebut maksud tara di sini adalah ta'lam. Maksudnya ana ta'lam. ama alimta. Tidakkah kamu tahu? Uh, yang menariknya kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan uh, perkataan eh uh, tara ataupun ra'a di sini yang kita faham uh, diambil daripada ra'a. Ra'a itu maksudnya melihat ataupun daripada ru'yah beberapa penilaian a uh, seolah-olah ingin mengisyaratkan bahawasanya uh, kisah ini kisah uh, kedatangan tentera bergajah untuk menghancurkan Kaabah ini adalah satu kisah yang mutawatir satu kisah yang masyhur uh, seperti yang disebut oleh Syekh ini di penghujung uh, perenggan ini waktu satu ma'rufatun ia satu kisah besar yang uh, masyhur, yang uh, mutawatir satu kisah benar yang tidak dapat disangkat uh, maka apabila ia telah menjadi satu kisah yang mutawatir yang uh, boleh dikatakan uh, ramai di kalangan orang-orang uh, lama di Mekah yang mengetahui ataupun yang menyaksikan kisah ini maksudnya peristiwa ini berlaku pada tahun kelahiran Nabi SAW maka ramai di kalangan orang yang berumur yang orang orang tua yang mungkin kita kata uh, bayar-baya uh, Datuk Nabi SAW yang lebih kurang sebaya dengan Datuk Nabi SAW mereka ada ketika itu ketika mana berlakunya kisah ini uh, mereka ada mereka menyaksikan peristiwa itu dan sudah tentulah peristiwa itu menjadi uh, bualan diceritakan kerana ia satu uh, peristiwa yang besar uh, bagaimana satu uh, kumpulan angkatan tentera yang sangat hebat yang sangat besar yang datang dengan menggunakan gajah uh, ini satu perkara yang uh, hebat dan luar biasa kerana uh, binatang gajah ini bukanlah satu binatang yang biasa di uh, di bahagian Hijaz ini, di Mekah, Madinah di, di Tanah Arab, di bahagian Hijaz ini mereka tidak biasa melihat melihat gajah Dan kalau dalam kehidupan mereka sama ada kehidupan hadiah ataupun di dalam peperangan mereka, mereka hanya memakai sama ada kuda ataupun unta, tetapi gajah itu satu perkara yang luar biasa jadi, apabila datangnya satu angkatan tertera yang uh, menggunakan kelengkapan Uh, Kendaraannya adalah gajah maka ia menjadi satu perkara yang uh, luar biasa dan hebat dan lebih uh, he, lebih uh, menyebabkan kisah ini menjadi sangat masyur adalah bagaimana uh, tentera yang sangat hebat ini akhirnya musnah akhirnya gagal untuk mencapai matlamat mereka bahkan sebaliknya mereka ini uh, musnah hancur sama sekali maka ini menjadi satu uh, kisah yang uh, sangat menakjubkan bagaimana mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memelihara uh, Kaabah ini Kaabah yang dimuliakan ini maka uh, kisah ini secara tidak langsung telah uh, menambahkan penghormatan mereka terhadap Kaabah tanah Baitullah ini bahawasanya benarlah Baitullah ini uh, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uh, bagaimana tentera yang begitu hebat itu telah dihancurkan sama sekali oleh uh, tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh, apabila Allah Subhanahu Wa menggunakan perkataan alam tara seolah-olah uh, seolah-olah Uh, Nabi SAW dan mereka yang uh, lahir kemudian seolah-olah melihat hatta Nabi SAW sendiri pun tidak melihat uh, peristiwa ini Nabi SAW dilahirkan pada tahun itu tetapi Nabi SAW sendiri tidak melihat peristiwa itu dan ayat ini turun diturunkan kepada Nabi SAW dengan Allah SWT membuka surah ini dengan uh, soalan dan soalan ini sudah tentulah Bukan soalan yang meminta jawapan Tetapi soalan untuk Menimbulkan ketakjuban Soalan yang Untuk menimbulkan ketakjuban Ataupun untuk menarik perhatian Tentang Besarnya Kisah Ataupun peristiwa yang berlaku ini Kekala itu Allah SWT menggunakan Perkataan Taraq Ataupun yang uh, merujuk kepada Rukyah penlihatan Kerana ia satu kisah yang mutawatir Yang diketahui uh, Diketahui ramai Maka seolah-olah Maka mak, mak, mak, tahap Keyakinannya itu Seolah-olah seperti seseorang itu Melihat sendiri uh, Peristiwa tersebut uh, Tahap keyakinan terhadap Uh, tahap keyakinan dan pengetahuan terhadap perkara uh, peristiwa tentera bergajah ini seolah-olah seperti seseorang itu melihat sendiri dengan mata kepalanya maka kerana itu Allah Subhanahuwataala menggunakan perkataan tara dan bukan taalam uh, walaupun sebahagian mufassirin uh, menggunakan maksudkan dengan uh, tara ini adalah taalam uh, tetapi dimaksudkan dengan taalam di sini adalah keyakinan yang yang sangat kuat yang eh uh, ya seolah-olah sama dengan melihat. Ama ra'aita min qudratillahi wa 'azimi shaanihi wa rahmatihi bi 'ibadihi. tidakkah kamu melihat ataupun tidakkah kamu mengetahui dengan yakin uh, tentang eh uh, qudratullah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'azimi shaanihi dan besarnya. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Besarnya Urusan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang merujuk kepada Peristiwa Bergajah ini, tentera bergajah ini Wa rahmatihi, wa azimi rahmatihi Dan begitu juga dengan Kebesaran rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap hamba-hambanya Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan nyawa-nyawa penduduk Mekah yang ketika itu sudah pun uh, melarikan diri uh, tidak sanggup untuk mempertahankan tidak sanggup untuk berdepan dengan tentera bergajah uh, dan mempertahankan kota Kaabah kota Mekah mereka telah uh, mencari tempat-tempat pelindungan uh, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah uh, menyelamatkan nyawa-nyawa mereka dengan menghancurkan tentera bergajah yang sombong ee uh, juga kata syekh wa adillati tauhidih wa sidqi rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga uh, peristiwa tentera bergajah ini merupakan salah satu tanda uh, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan benarnya uh, apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran akan kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Kerana Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam belum lagi dilahirkan ketika mana peristiwa ini berlaku. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu surah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat ini di hadapan Quraisy yang mungkin Sebahagian daripada mereka adalah orang yang masih lagi hidup Yang pernah menyaksikan peristiwa itu Maka sudah tentulah uh, Surah ini merupakan satu surah yang agung Yang sudah cukup Untuk membuktikan Yang pertamanya tentang uh, Kebenaran uh, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah yang tidak patut disyirikkan dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Dan begitu juga menjadi satu bukti yang nyata tentang kebenaran kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah Allah fil Semua ini apa yang disebutkan yang disebutkan satu persatu oleh Syekh Sa'adi ini terdapat di dalam Uh, peristiwa bergajah ini adalah tanda-tanda uh, bukti-bukti -tanda, uh, ataupun pengajaran yang dapat kita ambil daripada uh, peristiwa tentera bergajah ini. Uh, kita lihat uh, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut alam tara kaifa faala rabbuka. Jadi Uh, untuk menunjukkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kekuasaan dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala di sini disebut bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan alam tara' kaifa fa'ala bagaimana uh, Tuhan kamu memperlakukan uh, berbuat uh, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menangani uh, tentera bergajah itu uh, dan disebutkan juga di sini fa'ala rabbuka tuhan kamu yang merujuk kepada sifat rububiah Allah Subhanahu wa taala sifat rabb ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala-galanya seperti mana yang telah kita uraikan sebelum ini Di dalam surah al-fatihah tentang makna rabb tuhan yang menguasai yang mengurus dengan sifat tarbiyah yang menguasai dengan sifat al-mulk yang mentadbir yang memberi rezeki dengan sifat ar-razzaq ini semua terkanun dengan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang seperti yang disebut oleh syekh di sini adillatu tauhidih yang menjadi tanda ketauhidan yang bagi sesiapa yang merenung dan mentadabbur ayat ini sudah tentu dia akan akhirnya mendapat satu natijah iaitu mestilah meletakkan ubudiah dan ketauhidannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Uh, ma fa'alahu Allah bi fil. Uh, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut uh, ashabil fil. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut dengan uh, misalnya uh, uh, al jaisy uh, dengan uh, al jaisy ataupun uh, ahlul Yaman ataupun ahlul Habasyah ataupun an-Nasraniyun Al bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan terhadap tentera bergajah itu di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan ashab al-fil ashab al-fil maksudnya mereka yang pemilik-pemilik gajah ashab al-fil ini maksudnya pemilik-pemilik gajah merujuk kepada tentera Uh, Abrahah ini yang datang daripada Yaman uh, yang datang daripada Yaman tetapi Allah SWT tidak menifatkan mereka dengan sifat itu, sifat ketenteraan itu tetapi disifatkan dengan sifat uh, ashab al-fil, pemilik-pemilik uh, gajah uh, di sini uh, ada perkara halus yang mungkin kita boleh perhatikan, kenapa Allah SWT menggambarkan mereka ini dengan ashab al-fil uh, antaranya Pertamanya Untuk menunjukkan Sifat kebinatangan mereka Al-Fil ini adalah sejenis, Adalah gajah Yang termasuk dalam kategori binatang Jadi bila disebutkan mereka itu Ashab al-Fil Dalam asyarakat boleh juga di Kita katakan Seolah-olah mereka ini Sama kategori dengan gajah-gajah Merujuk bersifat Uh, kebinatangan itu yang mana antara sifat binatang itu adalah dia tidak boleh memahami tidak tidak berakal ataupun tidak memahami seperti mana manusia uh, bahkan untuk uh, uh, secara tidak langsung juga untuk uh, memberi makna kehinaan terhadap mereka maksudnya mereka ini manusia itu yang sepatutnya lebih mulia daripada gajah tetapi mereka ini telah merendahkan diri mereka sama seperti gajah ashabin fil sama seperti gajah-gajah yang uh, tidak sempurna akalnya seperti manusia bahkan uh, mungkin uh, gajah itu lebih lebih faham daripada mereka bagi mereka yang bagi sesiapa yang membaca mungkin uh, melihat beberapa tafsiran yang lain mungkin dalam tafsir Ibn Kathir ataupun uh, tafsiran yang menekankan tentang uh, sejarah atau mesirah ini tafsir Al-Khazin misalnya diperincikan tentang peristiwa uh, kedatangan tentara bergajah ini ada diceritakan uh, bagaimana gajah-gajah ini sampai ke satu tahap Uh, mereka tidak mahu lagi uh, mara ke hadapan menuju menuju ke uh, arah Kaabah. Uh, apabila di dipaksa untuk menuju ke arah Kaabah mereka tidak mahu. Bahkan uh, mereka akan cuba untuk menuju ke arah yang lain. Seolah-olah uh, gajah-gajah ini memahami dan mendapat isyarat uh, untuk tidak uh, meneruskan perjalanan menghancurkan Kaabah itu. Uh, maka manusia-manusia yang tentera-tentera uh, yang uh, yang membawa gajah-gajah ini dah yang lebih tidak faham uh, tentang isyarat itu yang maksud seolah-olah ia lebih uh, tidak lebih tidak faham daripada gajah-gajah itu Alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil <tell> fil uh, aladheena kaadu baitahu alharam uh, aladheena kadu perkataan kedua di sini daripada perkataan ka da kaidan maksudnya yang mana mereka ini melakukan kifudaya perancangan terhadap rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang yang dimuliakan yang disucikan wa aradu dan mereka juga ingin menghancurkan Kaabah inilah matlamat mereka Naklah mak kedatangan mereka adalah uh, untuk menghancurkan Ka'bah. Katajah azuli aji di darika maka mereka melakukan persiapan untuk perkara tersebut. Was tas habu ma'hum alfiyala jahdimhi. Mereka membawa bersama-sama mereka alfiyala. Alfiyala jem alfil kata kata plural bagi alfil adalah alfiyala maksudnya gajah-gajah. Gajah yang banyak Untuk menghancurkan Kaabah Jadi mereka ni datang dengan Dan kita tahu gajah ni adalah Binatang darat yang paling besar Dan mungkin juga Paling kuat Yang boleh Dan kita tahu kalau gajah naik minyak Memang dia akan hancurkan Apa saja yang ada di hadapannya Jadi memang gajah ni Satu binatang yang Yang kuat dan dan hebat yang sudah tentu akan uh, menggerung Sesiapa siapa sahaja uh, sekiranya dibawa uh, di dalam uh, peperangan. Wajahu bjam'in laqibala lil Arab bihi menanhabshati wal Yemen. Bukan itu sahaja, bukan sahaja, uh, dengan, te, bukan sahaja tentera ini datang dengan bukan sahaja tentera ini datang dengan gajah-gajah yang besar-besar, bahkan mereka juga datang dengan jumlah yang ramai. Yang laqibala lil Arab bihi yang tidak dapat ditandingi oleh orang-orang Arab. Di mana mereka ini datang daripada Habasyah dan juga Yaman. Mereka datang daripada Habasyah dan juga Yaman. Habasyah hari ini dikenali dengan negara Ethiopia. Dan kita tahu bagaimana Habasyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Najashi Kerajaan ini adalah gelaran Bagi bagi raja uh, Di Habasyah Yang, yang beragama Kristian nah, Jadi memang uh, Kerajaan Habasyah ini uh, Beragama Kristian Dan ketika itu uh, Mereka telah menguasai uh, Negara Yaman uh, Yaman juga berada di bawah uh, Penguasaan mereka Di mana ramai uh, Di kalangan di, di Yaman itu yang beragama Kristian ini antara sebab kenapa mereka uh, datang untuk uh, menghancurkan Kaabah kerana ingin uh, ingin uh, mengusnahkan pengaruh Kaabah itu uh, maka mereka merancang untuk uh, membina uh, rumah ibadat yang lain menarik perhatian orang-orang uh, Arab untuk datang ke, ke Yaman uh, untuk datang ke Yaman kerana mereka melihat uh, orang, orang Arab sangat mengagungkan sangat menghormati Kaabah uh, kabilah-kabilah Arab pada setiap musim haji akan uh, datang ke Mecca untuk melakukan ibadah haji uh, dan sebagainya maka mereka tidak senang dengan perkara tersebut dan mereka ingin mengalih perhatian orang-orang Arab agar uh, datang ke, ke Yaman. maka kerana itu mereka merancang melakukan tipu daya uh, untuk menghancurkan Kaabah Uh, falaman tau ila qurbi makah uh, walau, baga walau bagaimanapun apabila mereka sampai dekat dengan Mekah hampir dengan Mekah uh, menurut sirahnya tempatnya itu adalah di wadi muhasir dipanggil dengan wadi muhasir uh, kat mana wadi muhasir ini wadi muhasir ni sekarang kalau bagi sesiapa yang pernah melakukan ibadah haji tentu mungkin pernah dibawa melawat Ketika melakukan umrah Wadi Mahasir ini terletak Sempadan di antara Mina dan juga Muzdarifah Jadi Kalau kita masuk ke dalam Daripada Arafah Kemudian ada sempadan Arafah Muzdarifah Kemudian daripada Kita sampai ke penghujung Muzdarifah Sebelum masuk ke Mina Di situ ada Satu kawasan Muzdarifah yang uh, ada kawasan senggang antara penghujung Muzdalifah dan pemulaan Mina. Uh, itulah kawasan terletaknya Wadi Muhasir. Uh, Wadi Muhasir tempat di mana uh, a tentera-tentera bergajah ini tersekat ataupun dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dihancurkan uh, di kawasan Wadi Muhasir. Uh, maka kerana itu bagi mereka yang melakukan ibadah haji ketika melalui kawasan wadi mahasil ini disunatkan juga untuk menyegerakan perjalanan. Ha, seperti mana uh, sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila apabila melalui kawasan kaum yang diazab maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyegerakan perjalanan. Uh, begitu juga seperti yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam ketika dalam perjalanan balik daripada uh, peperangan Tabuk Aku apabila melalui kawasan uh, Madian ataupun uh, kaum Salih Madain Salih kaum Nabi Salih yang uh, diazat oleh Allah SWT maka Nabi menyukurkan uh, perjalanan maka begitu juga dengan kawasan ini yang disebut dengan Wadi Muhassir uh, yang terletak di sempadan antara Muzdalifah dan juga Mina mata kata Syekh Al-Saadi rahimahullah falamma ndaw ila qurbi Makkah abida mereka sampai berdekatan dengan Makkah iaitu di Wadi Muhasir walam yakun bil Arabi mudafatun dan orang, orang Arab tidak uh, mempertahankan diri tidak memper mempertahankan diri wa kharaja ahlu Makkah min Makkah khaufan ala anfusihim bahkan orang Arab sendiri ahli penduduk-penduduk Makkah mereka telah melarikan diri daripada Makkah ha uh, kerana Uh, ingin menyembakkan diri mereka sendiri kerana takut dan ingin menyembakkan diri mereka sendiri nah, kerana mereka tahu kalau mereka keluar uh, untuk berperang dengan tentera Mekah maka mereka semua akan mati mereka tidak akan dapat uh, melawan tentera uh, Abraham yang begitu hebatnya, begitu ramai maka kerana itu mereka penduduk Mekah sendiri telah uh, melarikan diri meninggalkan kota Mekah dan meninggalkan kota Mekah, mereka tahu Abrahah ini datang bukan untuk memerangi penduduk Mekah, tetapi mereka datang untuk menghancurkan Kaabah. Karena itu mereka membuat keputusan untuk meninggalkan kota Mekah dan menyerahkan urusan Kaabah itu uh, kepada uh, tuannya yang sebenar iaitu Allah Subhanahu Wataala. Maka ketika itulah apabila mereka telah sampai dan ini kalau dalam uh, sejarahnya panjang diceritakan dengan agak terbenci bagaimana uh, Abdul Muttalib telah keluar uh, berunding uh, telah uh, berbicara dengan uh, Abraha dan sebagainya setelah uh, perundingan itu gagal akhirnya uh, Abdul Muttalib sendiri yang mengatakan uh, uh, biarlah uh, Kaabah itu dilindungi oleh uh, tuannya yakni Allah Subhanahu Wa dan beliau meninggalkan uh, Abraha dan tenteranya itu uh, dan kembali ke ke kota Mukah ataupun kembali ataupun pergi melindungi dirinya ketika itulah ketika itulah Allah SWT telah menghantar Arsallahu alaihim tayran ababil ketika itulah Allah SWT telah mengutuskan uh, burung ababil sebelum itu Alam ya ja'al qaidahum fi tazlil orang kata Allah subhanahu wa ta'ala alam ya ja'al ka'idahum fi tazlil uh, tidakkah jadi ini persoalan yang kedua persoalan yang pertama alam tara ka'ifa fa'ala rabbuka bi ashabil bil fil uh, soalan yang kedua yang Allah tanya alam ya ja'al ka'idahum fi tazlil uh, tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tipu daya ataupun perancangan mereka fi tazlilin sia-sia uh, kalau kita perhatikan kalau kita Uh, melihat selapis lagi kenapa Allah SWT menggunakan perkataan uh, kaidun tipu daya ataupun perancangan ini uh, kaidun ini kita boleh terjemahkan dengan tipu daya sedangkan kedatangan mereka itu adalah secara terang-terangan dengan jumlah tentera yang ramai bahkan membawa gajah-gajah yang besar-besar uh, kenapa Allah SWT menyebut kedatangan mereka itu, pergerakan mereka itu sebagai suatu tipu daya ataupun perancangan muslihat ini untuk menunjukkan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka itu adalah lebih besar lagi, apa yang kita lihat dengan kedatangan mereka dengan jumlah tentera yang ramai dan juga dengan kelengkapan persenjataan ataupun tentera yang sangat hebat itu adalah apa yang nampak, tetapi apa yang mereka sembunyikan itu adalah lebih besar lagi dan Allah subhanahu wa bukan sahaja memusnahkan tentera ini bahkan memusnahkan apa yang berada di dalam hati mereka menjadikan ia sia-sia menjadikan ia sia-sia uh, uh, musnah sama sekali apa yang telah mereka rancangkan untuk uh, memusnahkan uh, rumah Allah subhanahu wa ta'ala ataupun untuk menenggelamkan uh, uh, uh, pengaruh uh, Kota Mekah dan sebagainya Apa yang mereka rancangkan itu Bahkan kita lihat uh, Pada tahun yang sama Pada tahun mereka dimusnahkan itu Lahirlah seorang uh, Lelaki Daripada Kota Mekah Daripada Quraish Yang akhirnya diutuskan menjadi seorang Nabi Akhir zaman Yang mana akhirnya dakwahnya itu Sampai ke Yemen uh, Jadi ketika hayat Nabi SAW Nabi SAW sempat mengutuskan beberapa utusan ke Yaman kalau tuan-tuan biasa baca hadis-hadis misalnya hadis Muaz bin Jabal yang dihantar ke Yaman untuk mengajar dan untuk memberi fatwa dan sebagainya di Yaman, jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sempat di hayat Nabi SAW Nabi meluaskan ataupun pengaruh Islam itu telah sampai ke Yaman di mana ada yang telah menerima Islam di Yaman. negara yang asalnya beragama Kristian kita tengok bagaimana Allah SWT menggagalkan perancangan mereka untuk melebarkan pengaruh Kristian itu sehingga ke daerah Arab tetapi sebaliknya Allah SWT menggagalkan perancangan mereka itu sehingga akhirnya bukan Kristian yang menguasai Semenanjung Tanah Arab Tetapi sebabnya Islam yang Menguasai Semenanjung Tanah Arab Termasuk negara Yaman. ketika itu Dan ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala Menghantar, mengutuskan Kepada mereka Tairan Ababil Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan perkataan Tairan yang datang dalam bentuk nakirah ataupun kita sebut dengan kata nama am Allah SWT mengutuskan kepada mereka uh, burung yang uh, datang dalam bentuk kata nama am maksudnya burung yang satu uh, menunjukkan kepada makna burung yang tidak dikenali tidak diketahui uh, ataupun boleh juga untuk menunjukkan uh, kalau permulaan surah ini disebut tentang Ashabil Fil, tentang binatang gajah yang besar dan hebat yang datang dalam bentuk ma'rifah ma ini. Tetapi tentera yang Allah hantarkan itu seolah-olahnya seperti uh, kecil dan tidak setanding. Tetapi tentera Allah SWT inilah yang telah menghancurkan uh, tentera bergajah. Uh, tentera bergajah yang dilihat begitu hebat. Yang dibangga oleh uh, tentera Abraha Hidroh. Dan disifatkan uh, burung ini Tairan Ababil Tairan Ababil Burung ini yang diutuskan oleh Allah SWT ini Mempunyai uh, beberapa sifat Yang pertama Seperti kita sebutkan tadi Tairan uh, Itu burung uh, Yang mana burung ini Dia datang dalam bentuk Ababil uh, maksudnya disebut di sini oleh syekh arsallahu alaihi tayran ababil ay mutafarriqah mutafarriqah uh, mutafarriqah maksudnya terpecah ataupun berselerakan uh, berselerakan jadi uh, tayran ababil ini bukan nama bagi burung ni, seperti mana yang difahami oleh uh, sebahagian orang jadi ada setengah orang dia ingat aa uh, tentera abraham ini di, dihancurkan oleh seiko, ataupun di, dihancurkan oleh burung-burung yang mana nama burungnya adalah burung ababil. Jadi ababil ini bukan nama bagi burung ini tetapi ia adalah sifat bagi burung ini. Di mana maksud ababil adalah mutafarriqah, burung yang datang dalam uh, kita panggil uh, apa dalam bentuk yang berselerakan yang datang secara bersederakan yang mana setiap burung ini tahmilu ahjaran muhammatan, min sijil setiap burung ini yang datang secara segerombolan yang banyak tetapi dalam bentuk yang bersederakan bukan dalam bentuk yang tersusun tetapi bersederakan membawa bersama-sama mereka batu-batu yang mana batu-batu ini adalah Berasal daripada tanah liat Yang dibakar Batu-batu uh, ini adalah Berasal daripada tanah liat yang dibakar uh, Jadi tanah liat ini uh, Tanah liat ini Sifatnya asalnya adalah lembut uh, Tanah yang dicampurkan dengan air Akan menjadi tanah liat Dan sifatnya adalah lembut Tetapi apabila ia dibakar Maka ia akan menjadi keras uh, Ia akan menjadi keras inilah sifat batu-batu ini batu-batu yang dibawa yang dibawa oleh burung-burung uh, ini lalu faramat humbiha lalu burung-burung yang membawa batu-batu yang berasal daripada Tanah liat yang dibakar ini lalu membaling ashabi tentera bergajah ini dan balingan mereka itu batu-batu ini wa tatab ba'at wa dhaniyahum Apabila batu-batu ini Dilemparkan oleh burung-burung ini Maka Batu-batu ini uh, Mencari Ataupun uh, Memburu Tentera bergajah ini <kosiyahum badadihim> Sama ada yang berada dekat Ataupun yang berada jauh Maka tidak ada yang terselamat Daripada uh, Balingan Burung-burung uh, ini Kesemua mereka uh, Mengenai Batu-batu uh, Yang di baling atau mungkin dilantarkan oleh burung-burung ini فَخَمَدُوا وَهَمَدُوا maka mereka kesemua mereka mati dan uh, hangus uh, mati dan hangus uh, sama sekali وَصَارُوا كَعَصْفِي مَقُولِ dan menjadilah mereka seperti mana yang Allah SWT mengambilkan sendiri فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِي مَقُولِ maka menjadilah mereka seperti daun-daun uh, yang dimakan ulat daun-daun dimakan ulat ni macam mana ha, maksudnya dia berlubang-lubang kalau kita biasa tengok daun kena makan dengan ulat ataupun makan sibuk babi ha, dia, daun tu yang cantik elok tu akan jadi terobek sana terkoyak koyak sana ataupun berlubang-lubang, begitulah ha, gambaran Allah SWT menggambarkan ha, kesudahan ha, tentera bergajah ini ha, tidak ada yang terselamat di kalangan mereka bahkan setiap mereka itu aa ha, setiap yang setiap daripada kalangan mereka itu kena dengan ditujukan oleh batu-batu uh, yang berasal daripada tanah liat yang dibakar ini dan mereka menjadi uh, dan mereka uh, mati dan hangus disebabkan batu-batu uh, tersebut waqafallahu sharrahum maka Allah Subhanahu Wa Taala telah uh, menghalang kejahatan mereka wa radda kaidahum fi nuhurihim Allah subhanahu wa ta'ala telah memulangkan tipu daya mereka pada leher-leher mereka ini uh, uslub Arab gaya bahasa orang Arab kadang-kadang uh, kita biasa dengar dalam doa-doa uh, Allah subhanahu wa ta'ala telah uh, membalas tipu daya mereka itu, memulangkan uh, tipu daya mereka itu ke leher-leher mereka sendiri maksudnya apa yang mereka rancangkan itu kembali kepada diri mereka sendiri uh, mereka merancang untuk uh, menyerang dan membunuh orang-orang Mekah menghancurkan Kaabah tetapi sebaliknya mereka yang terbunuh dan hancur uh, mereka merancang untuk uh, merobohkan Kaabah yang dibina yang dibina oleh batu-batu yang, yang dibina daripada batu-bata uh, sebaliknya mereka yang dihancurkan dengan batu-batu uh, yang dilemparkan oleh burung-burung uh, jadi inilah uh, begitu halus bagaimana Allah SWT menunjukkan kekuasaannya dan menggambarkan kehancuran tentera bergajah ini. Waqifatuhum ma'rufatun mashhura dan kisah mereka ini adalah kisah yang uh, diketahui umum dan masyhur. Uh, tidak ada orang yang boleh menafikan peristiwa tersebut. Wakana tilka sanatu allati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada tahun itulah uh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan apa bukti uh, peristiwa uh, bergajah ini adalah satu peristiwa yang masyur buktinya adalah orang-orang Arab mereka tidak mempunyai satu sistem uh, pengiraan tahun mereka ada sistem bulan di mana uh, dalam setahun ada 12 bulan tetapi mereka tidak merekodkan uh, sistem tahun maksudnya habis 12 bulan uh, habis satu tahun. macam kita sekarang tahun 2022 Kemudian lagi 12 bulan habis tahun uh, maksudnya dalam 12 bulan habis tahun 2022 masuk 2023 kemudian 2024. Jadi orang Arab orang-orang orang Arab yang dahulu mereka tidak ada sistem pengiraan tahun mereka ada sistem bulan 12 bulan habis 12 bulan habis kemudian masuk 12 bulan yang baru uh, mereka tidak ada sistem pengiraan tahun uh, uh, tetapi mereka hanya merekodkan tahun-tahun yang penting saja. Misalnya tahun-tahun uh, yang penting, misalnya uh, tahun uh, di mana uh, berlakunya uh, uh, uh, berlakunya peristiwa Ma'arif, uh, empangan yang pecah, uh, empangan Ma'arif yang pecah, misalnya jadi tahun itu uh, diingat oleh orang-orang Arab. Uh, kemudian, uh, misalnya peristiwa uh, uh, kedatangan tentera bergajah ini ini juga diingat oleh orang Arab maka mereka hanya mengingat tahun-tahun tertentu saja, dan tidak mengingat setiap tahun yang datang jadi misalnya kalau seorang yang lahir sebelum daripada peristiwa bergajah ini maka akan disebutkan Fulan lahir setahun sebelum peristiwa bergajah Amulfil macam Nabi SAW dilahirkan pada Amulfil pada tahun gajah jadi ada orang lain mungkin dilahirkan setahun selepas amul fil dua tahun selepas amul fil begitulah ha, kerana mereka tidak ada uh, satu sistem tahun yang direkodkan jadi mereka hanya uh, mengingat dan merekodkan peristiwa-peristiwa uh, yang penting peristiwa-peristiwa yang besar sahaja tahun-tahun uh, yang tidak ada peristiwa-peristiwa yang besar maka tidak uh, direkodkan jadi maka kerana itu ini adalah bukti uh, bahawasanya uh, kisah uh, kehancuran tentera bergajah ini adalah satu kisah yang besar satu kisah yang uh, diketahui umum yang masyhur, kerana ia antara kisah yang uh, dijadikan uh, ataupun dikaitkan dengan tahun uh, direkodkan sebagai tahun dan pada tahun itulah baginda Nabi SAW dilahirkan فَصَارَتْ مِنْ جُمْلَةِ إِرْحَاسَاتِ إِرْحَاسَاتِ دَعْوَاتِهِ وَأَجِلَّةِ رِسَالَتِهِ maka kelahiran baginda Nabi SAW pada tahun yang sama di mana tentera Abrahah tentera bergerjah dimusnahkan yang mana mereka datang untuk memusnahkan Kaabah pada tahun itulah baginda Nabi SAW dilahirkan maka ia seolah-olah memberi suatu isyarat tanda tanda kenabian Irhasat ini adalah tanda-tanda uh, kenabian. Ataupun uh, tanda kebenaran tanda kebenaran uh, kenabian. Sebelum baginda Nabi SAW menjadi Nabi. Melaku peristiwa-peristiwa yang uh, ajaib. Peristiwa-peristiwa uh, yang luar biasa. Sebelum uh, baginda Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Maka itu dipanggil dengan irhasat. Tanda-tanda ha, kebenaran kenabian ha, Jadi ada banyak peristiwa-peristiwa ha, Yang, yang ha, ha, merujuk kepada perkara tersebut Salah satunya Yang dirakamkan oleh Al-Quran Adalah ha, Peristiwa Kehancuran tentera bergajah ha, Maka ini menjadi Suatu ha, isyarat Tanda kebenaran kenabian Dan juga ha, kebenar, Tanda kebenaran risalah Yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi uh, itulah Falillahilhamdu uh, wa syukru Maka segala puji Dan segala syukur Adalah uh, Milik Allah subhanahu wa ta'ala Ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semata-mata Uh, mungkin sikit lagi kita nak uh, lihat uh, yang kita sebutkan sebelum ini uh, di sana ada uh, bahkan di kalangan sahabat yang melihat uh, kedua-dua surah ini adalah surah yang sama misalnya uh, Ubay bin Kaab uh, di dalam mushafnya Menjadikan surah Al-Fi dan surah Quraish ini sebagai satu surah. Tidak dipisahkan dengan dengan Basmalah. Karena kalau kita lihat, dalam penceritaan surah ini memang sangat berkaitan rapat dengan surah Quraish yang datang selepasnya. Bahkan, permulaan surah Quraish ini yang dimulakan dengan harful jar. Al-li'i fi Lam itu adalah lamul jar. Aa, kerana aa, yang bermaksud dengan aa, kerana al-iajli al-ilafi i'tadi maknanya kerana kebiasaan orang Quraisy. pemulaan surah ini seolah-olah macam tergantung kerana pemulaannya berada pada surah yang sebelumnya iaitu surah al-fil jadi peristiwa aa, kan, ataupun hancuran tentera bergajah ini adalah demi kelangsungan ataupun uh, demi uh, uh, demi kelangsungan orang-orang Quraisy untuk melakukan uh, perjalanan uh, pada musim sejuk dan musim panas nah, ini seperti mana yang uh, telah kita bincangkan sebelum ini maksudnya uh, al-jar wa di sini perkataan di Quraisy ini merujuk kepada ataupun berkait dengan uh, surah sebelumnya seperti juga yang ditafsirkan oleh syekh di sini innal jara wal majrur muta'alliqun bis surah allati qabla al jara wal majrur asy-syabkataan ni ila fi quraishin ini berkaitan dengan surah sebelumnya Ay fa'alna ma fa'alna bi ashabil Li adhi quraish wa amlim wastiqamati masalihim intizam min rihlatihim fi shitai al yaman profesifil Syami bagi ajr tijarah wa almakasib. Rasulullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan uh, bacalah surah uh, bacalah surah al-fil ini dan lihatlah apa yang telah kami lakukan terhadap tentera bergajah ini uh, semata-mata uh, demi untuk uh, keamanan dan kestabilan uh, urusan orang-orang Quraisy dan juga uh, pergerakan a uh, penyusunan pergerakan, perjalanan orang-orang Qorej ke Yaman pada musim sejuk dan ke Syam pada musim, musim panas untuk melakukan perniagaan dan mendapatkan pendapatan mereka ini secara tidak langsung juga, ia juga menjadi suatu uh, dakwah yang sangat kuat dan sangat berkesan kepada orang-orang Quraisy. Karena Allah Subhanahu Wataala telah menunjukkan kepada mereka tanda kekuasaannya. Bagaimana Allah Subhanahu Wataala telah melindungi mereka, melindungi uh, datuk nenek mereka daripada dimusnahkan oleh tentera bergajah yang uh, begitu hebat sehingga hari ini mereka dapat hidup dan uh, kekal berpengaruh di semenanjung Tanah Arab maka kenanglah Allah SWT menarik perhatian mereka, ingatlah kembali apa yang telah Allah SWT lakukan, dan ini memang satu bukti yang, nyata yang tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun, Karena mereka datuk nenek mereka sendiri telah menyerahkan diri menyerahkan urusan itu kepada Allah SWT dan Allah SWT telah menunjukkan kekuasaannya melindungi Kaabah itu dan menyelamatkan nyawa-nyawa mereka. Maka kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda diutus kepada mereka? Ha. Uh, kalau kita lihat pada surah Quraisy ini, maksudnya permulaannya daripada uh, surah Al-Fil tentang peristiwa bergajah itu, tentang apa yang Allah Subhanahuwataala telah tunjukkan kekuasaannya dalam surah Al-Fil itu. Uh, jadi apa yang Allah nak sampaikan adalah فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا جَالْفَيْتِ maka hendaklah kamu menyembah Tuhan uh, rumah ini, yakni Kaabah. yang mana Allah telah ceritakan bagaimana Allah SWT telah menyelamatkan Kaabah, melindungi Kaabah ini di dalam surah Al-Fil dan dengan sebab itu juga uh, mereka dapat uh, terselamat daripada uh, kebuluran dan juga ketakutan bagaimana Allah SWT telah uh, uh, memusnahkan uh, agraha itu dan uh, dengan sebab itu mereka dapat uh, meneruskan kehidupan mereka, uh, kestabilan urusan mereka, uh, peniagaan mereka dan menambahkan uh, pengaruh mereka uh, penghormatan mereka di kalangan orang-orang uh, Arab uh, sebagai uh, itulah kedudukan mereka sebagai uh, penduduk kota Mekah dan penjaga Kaabah La ilaha illallah. Uh, kita dapat melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan uh, kekuasaannya uh, dan bagaimana sejahat mana uh, sejahat manapun orang jahat ataupun uh, mereka yang cuba untuk ataupun kita sebut dengan Ahlul Batil yang berusaha untuk melawan Allah SWT maka mereka tidak akan dapat melawan Allah SWT ini apa yang Allah SWT khabarkan kepada kita khabarkan kepada kita yang Allah sebut dengan Alam Tara tidakkah kamu melihat seperti mana Nabi SAW menyampaikan kisah ini yang Diterima secara yakin maka kita juga perlu menerima secara yakin kisah ini peristiwa yang benar ini perlu kita imani dan yakini dan termasuk dalam perkara yang kita imani dan yakini itu adalah uh, tidak ada yang dapat melawan Allah Subhanahu Wa Taala dan sesiapa sahaja yang cuba untuk uh, melawan Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan mendapat uh, balasan yang uh, setimpal. Seperti mana yang diceritakan Di dalam surah Al-Fijj ini Begitu juga Dalam surah ini Terkandung makna bagaimana Allah SWT Memelihara rumahnya yang mulia Bagaimana Allah menjaga, melindungi Mempertahankan Rumah Allah SWT yang mulia Maka kita juga Wajib dan perlu melakukan perkara yang sama Memuliakan rumah-rumah Allah Melindungi rumah-rumah Allah Daripada pencemaran, daripada penghinaan dan mempertahankan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Maka barang siapa yang cuba untuk Mengganggu ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak elok Kepada rumah Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita wajib untuk mempertahankan Dan ia akan menjadi sebab kepada Kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Sesiapa sahaja yang membuat perancangan Untuk melakukan perkara yang tidak baik terhadap rumah-rumah Allah Subhanahuwataala maka ia mengundang kemurkaan Allah Subhanahuwataala dan dia akan mendapat balasan yang setimpal atas perancangannya itu ya ilahe uh, kita sebutkan tadi bagaimana uh, surah ini uh, dapat men, uh, mendatangkan rasa tenang ataupun menjadi penenang kepada orang-orang yang beriman kerana orang-orang yang beriman akan uh, meyakini janji Allah SWT uh, bergantung kepada uh, kekuasaan Allah SWT dan Allah SWT telah menunjukkan melalui surah ini bagaimana Allah SWT melindungi uh, orang-orang yang lemah menghancurkan orang-orang yang zalim yang uh, melakukan perancangan-perancangan mereka dan perkara itu adalah mudah bagi Allah SWT dan Allah SWT akan tetap berpihak kepada orang-orang yang bertakwa jadi saya rasa itulah sebaik sedikit yang dapat kita lihat daripada surah Al-Fil ini satu surah yang ringkas tetapi banyak pengajaran yang dapat kita ambil daripada surah ini ad sama ada dari sudut keyakinannya, dari sudut amalinya, apa yang patut kita buat, setelah kita memahami dan mencadap surah ini, apa tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dan bagaimana kita perlu menyikapi, perlu respon terhadap orang-orang yang sombong, orang-orang yang cuba melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja wallahu taala aalam mudah-mudahan ada kebaikannya insyaallah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh